Salmul 28. Al iertării. Doamne, cugetul smereniei, blândețea florilor și adunarea în Sine ca melci în cochilie, cu o răbdare Dumnezeiască neînvățat. Doamne, fecioria simțurilor, lipirea buzilor graiului, deschiderea ochilor minții și focul iubirii. Care topește în pietrirea inimii, ne-ai dat. Doamne, la din ochiul inimii, raza de lumină a gândului sfințit, degetele duioșiei în noi le-ai așezat. Doamne, răbdarea furnicii, hărnicia albinei, cugetul liniștit al apei,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 Doamne, crucea jugului tău am purtat, și printre neputințe și spini, rodul tău l-am îngrijit și l-am udat. Doamne, de amintirea greșelilor, de uitarea ce mută, de lenea care zdrobește inima și gândul ne-ai curățat. Doamne, la crucea de raze, din sfântă poartă ta, genunchii psalmilor i-am închinat.